Tizennegyedik fejezet Nem szabad kapkodni. A kapkodásban sok a mozdulat. A lépcsőfokokat egyesével szedd. Ne túl gyorsan, de lendületesen. A cipőd halkan koppanjon a betonon, összpontosítsa mozgásra, a lépés nagyságára, lélegezz könnyedén, orron be, szájon ki. Jobb láb előre, láb előre, jobb, bal, Lazíts a csípődön, engedd bele a tested, súhany, vállakat le, a tenyeredet fordítsd befelé, hogy kisebb legyen az ellenállás, mintha úsznál. Egyenletes ritmusban haladok.